«Пане Горн». «Так?» «Ви пообіцяли мені свободу, коли я все чесно і докладно розповім». «Ти ще не про все розповів. А крім того, навіщо тобі свобода? Греленорд вистежить тебе і прикінчить навіть на краю світу, а в Совинці він тебе не знайде». «Ви пообіцяли?» «Знаю, Шельнго, знаю. Пообіцяв, дотримуй слова, коли ти про все розповіси». От і розповідай, скільки людей ви вбили. Рейневон не чекав, що Шилін знітиться цим питанням. Він не помилився. Ренегат не знітився. Лише злегка примружив очі і трохи довше, ніж завжди, обдумував відповідь. Думаю, що десь певно більше тридцяти. Нарешті сказав він з байдужим виразом обличчя. Я рахую тільки тих, хто був головною ціллю. Тих, яких на ім'я назвав нам Греленорд. Якщо такого не вдавалося застати з самого наодинці, тоді гинули і сторонні, компаньйони, обозні, пахолки, часом родичі. Купця чайку вбили разом з дружиною. Горн спокійним голосом засвідчив, що добре поінформований, те, що знає, в чому річ. Йоган Клюгер і вся його сім'я загинули в пожежі, у будинку, який ви підпалили, спершу заблокувавши двері та вікна. «Бувало й таке» сухо визнав ренегат, але рідко, зазвичай ми чатували на поодиноких. «Як на мого брата?» Реневан сам дивувався зі свого спокою. «Розкажи мені про це вбивство, ти ж брав у ньому участь». «А ж брав!» У підведених синцями очах Шилінга майнуло щось дивне. «Але вам мало би бути відомо, я був під Генджо і Гашишем, ми всі були, як завжди». Тоді не знаєш, сонце чи ява. Але я не вколо вашого брата, пане буляв, я не брешу. Щоб вас у цьому переконати, скажу, що вколо ти хотів, але просто-напросто не пропхався. Нас тоді було восьморо. Греленорд дев'ятий. Він і Греленорд удерив першим. Брат помер швидко? Риниман ковтнув слину. Ні. Ви завжди їздили вбивати під орудою Греленорда. Горн вирішив, що настав час втрутитися і змінити тему. Знає, що іноді він обував сам, власноруч. «По йому це подобалося», – викривив губи ренегат. «Але головним чином ішлося про те, щоб спрямувати підозру на когось іншого, або викликати страх, нібито якась нечиста сила вбиває купців. Було раз у 1425-му... По Сніжній Богоматері Грелинард нам наказав прикінчити мирського майстра в Нисі. Забув, як його звали, а потім хутко їхати під Свидницю і вбити купця Ноймаркта. А сам він, Грелинард, у той самий час власною рукою прикатрапупив такого собі пфеферкорна у притворні Немодлінського костелу, а відразу після цього лицаря Альбрехта Барта під щельном. Ну і вірила людиська, що це діло рук лихого. Або когось у змові з дияволом, а йому тільки того й треба було. Під старий Волислав Ґреленорд привіз десяток вершників, промовив Горн. Крім тебе, який боягузливо де вдрала, жоден з ваших голови з битви не виніс. Скільки залишилося у Сенсенберзі? Я не давав драла, і я не боягуз. Несподівано енергійно відреагував Буно Шилінг. Я покинув Грелинорта, бо вже давно це запланував, і тільки шукав нагоди. Бо з мене вже було досить усіх цих злочинів. Бо я злякався кари Божої. Бо нам Грелинорт наказав волати Ацумус і Вені Аднос. І ми волали, кричали, вбиваючи «Номіне А коли наставало протверезіння, після Генджі охоплював страх перед карою Божою за блюзнірство, і я вирішив покинути, покинути і відпокутувати – я не зовсім і остаточно зіпсований. Бреше, подумав ринуван, а його очі та голова раптом переповнилися образами, образами чіткими і безжально ясними. Здушений крик, крок, відблиск пожежі на клинку, відображення перекошеного обличчя Шилінга на полірованій сталі, його жорстокий регід, знову кров, яка струманим лється на стремена, і встромлені в них шпочакуваті залізні сабатони. Знову пожежа, знову регіт, гидкі прокльони, удари мечів по руках, котрі чіпляються за вікна, з яких виривається дим і полум'я. «Бреше!» – здригнувся Рейневон. «Він остаточно і дощенто зіпсований. Тільки таких притягує Сенсенберг і чари грелинорта». «Бреше, Шильного!» – холодно сказав Горн. «Але я питав не про це. Скільки вершників залишилось у Сенсенберзі? Більше десяти. Але Греленард невдовзі матиме у своєму розпорядженні стільки, скільки йому треба. Якщо вже немає. У нього є для цього спосіб. Який? Ренегат відкрив рот, хотів щось сказати. Запнувся. Кинув погляд на Рейнона, швидко відвів очі. Він притягує, пане Горн, притягує до себе декого. Манить, як, ну, як, як полум'я не тлю. Саме так. Вилазка Сувинницької залоги кудись на південь видалися, очевидно, вдалою і вигідною. Книгти повернулися веселі, а оце якраз тепер розвеселялися ще більше. Декотрі, судячи з недоладної мови і співу, були навіть близькі до того, щоб розвеселитися до непритомності. Три речі на світі, холь рани, Вільніков Паненка і Сацек Наспани. Три речі на світі, Гоїть усі рани. Винце, дівчина і напханий капшук. Чеська. Горне. слухаю тебе, Рейнмара. Як ти дізнався про дезертирство Шилінга? І про те, що он його має хоче обміняти на сина? У мене свої джерела. Ти дуже лаконічний. Більше ні про що запитувати не буду. О, ти добре. Замість запитувати, заявлю, шилін був єдиною причиною твоєї акції над Ользою. «А вже ж!» – байдуже визнав Гурн після паузи, яку порушувало тільки пугикання сов. «Для мене. Для інших причин був Кохловський. Якби не Кохловський, я не дістав би від корибути ні людей з одр, ні грошей. Кохловський – важлива фігура у торгівлі зброю, а зміна кольорів і партій Яном із Скраважа була надзвичайно щасливою випадковістю, але не більше». Про тебе ж випереджу твоє наступне запитання я навіть не знав, але зрадів, коли тебе побачив. Люб'язно з твого боку. Шум на подвір'ї стихав. Начисленні ще недощенто п'яні бургмани продовжували співати, але в репертуарі почали переважати якось ніби менш веселі пісні За Зе земе єсим на зем прісель, на землі єсим розум насель». «По ній ходім як копан, до ній буду закопан. Із землі я з'явився на світ, на землі знайшов розум. По ній ходжу господарем, вони і мене закопають. Чеська, Горне, слухаю тебе, Реймара. Я не знаю твоїх планів стосовно цього, але думаю... Скажи мені, що ти думаєш? Те, що ми знаємо про перферу, нам треба зберегти в секреті». Ми не маємо уявлення, хто ще міг бути отруєний. А якби навіть і знали, то не маємо можливості допомогти. Якщо ж розійдуться чутки про отруту. Всіх охопить сум'яття, паніки, страх. Чорт його знайки, це може мати наслідки. Нам треба мовчати. Ти читаєш мої думки. Про перферо знаємо ми двоє і Шилінг. Шилінг, як здогадуюсь, не покине Сувинця. Не вийде звідси, щоб розказувати. «Правильно здогадуєшся. Попри дано йому обіцянку?» «Попри. Про що тобі йдеться, Рейнман? Ти ж не просто так почав цю розмову. Ти попросив мене допомогти. Я допоміг. Минув майже тиждень. Ти вже не допитуєш Шилінга про речі, пов'язані з магією. Мені ж кожен день, кожна година, проведена в Сувинці, нагадує, що десь там, далеко, ув'язнена юта чекає на порятунок. Тому я збирався їхати. Найближчим часом». «Перед тим, заспокоївши тебе, усе, про що я тут довідався, особливо про перферо, збережу в таємниці нікому і ніколи цього не відкрию». Гурн довго мовчав, при цьому складалося враження, що він вслухається в пугикання сов. «Не відкриш, кажеш, це добре, Реймри. Мене це дуже тішить, добраніч». Зима вже зовсім, здавалося, поступилася місцем весні». І не скидалася на те, що вона хоче за це місце боротися, був День святих Кирила і Мефодія, 8 березня, «Анно інка з Доміні», 1429 року. Горн чекав на Рейневана в мисливській палаті Совинця, прикрашеній численними ловецькими трофеями. «Ми виїжджаємо ще сьогодні». Без вступу почав Рейневан, коли вони сіли. Шерлей і Самсон пакують в'юки. Горн довго мовчав. «Я збираюся напасти на замок Сенсенберг, захопити його і спалити». Врешті-решт заговорив він. «Збираюся винищити чорних вершників до останнього. Збираюся покінчити з Біркартом Греленортом, спершу використавши його для того, щоб дискредитувати і знищити Конрада Олесницького, єпископа Вроцлава». «Я говорю тобі це, щоб ти знав, які мої наміри, хоча ти і так, напевно, здогадався про них із тих запитань, які я ставив Шилінгові. І запитую тебе прямо. Ти хочеш узяти в цьому участь, бути при цьому і докласти рук до цієї справи?» «Ні». «Ні?» «Не до того, як я звільню Юту. Юта для мене важливіша. Найважливіша, розумієш?» Розумію. «А тепер я тобі про щось розповім, вислухай, і постарайся зрозуміти мене». Горн, я вислухай!» «Я ані не Горн, ані не Урбан. Це вигадане ім'я, вигадане прізвище». Почев Горн. «Насправді мене звати Рот, Бернгерд Рот. Мою матірю була Маргарита Рот, бигінка зі свідненського бигінарію. Мою матір, робив Конрад». Теперішній єпископ Вроцлава. Як було у Шльонську з бигардами та баїнками, ти не можеш не знати. Усього лише через три роки, після того, як В'єнський собор оголосив їх єретиками, єпископ Генріх із В'єжбна влаштував велике полювання. На швидку руч створений домінікансько-францисканський трибунал узяв на тортури і послав на вогонь понад півсотні чоловіків, жінок і дітей. Та проте бегарди вижили. Їх не зуміли винищити під час чергових хвиль переслідувань. У 1330-му, коли літував Швенкефельд, і в 1372-му, коли до нас завітала Чорна Смерть. Вогни ще палали, бегарди трималися. Коли в 1393-му почали чергове цькування, моїй матері було 14 років, вона протрималася ж доти, можливо, тому, що в Багінарії була не дуже помітною. Мало впадала у вічі, день і ніч гаручу шпиталі святого Михайла. Але настав 1411 рік. У Шльонськ повернулася зараза. І на гвалт шукали винних. Причому не євреїв. Євреї у ролі винних вже всім намоляли очі. Потрібно було якось усе це різноманітнювати. А матері перестали щастити. Сусіди та співгромадяни вчилися швидко. Вже під час попередніх ловів з'ясувалося, що закладати вигідно, що це дає конкретну користь, що завдяки цьому здобувається прихильність влади і що це найкращий спосіб відвести підозрі від власної особи. А найголовніше, там був Конрад, первородний син князя Лесниці. Конрад, який безпомилково відчував, є справжня влада, відмовився від правління оспадкованим князівством і вибрав духовну кар'єру. У 1411-му він був препозитом Вроцлавського кафедрального капітулу і дуже, дуже сильно хотів бути єпископом. Однак для цього треба було проявити себе, прославитися. Найкраще, як захисник віри – Гроза єретиків, віровідступників і чарівників. І ось із доносів випливає, що попри богобоязливі зусилля, у Свидниці та Яворі втрималася бегарцька зараза, що ще існують катари й вальденси, що все ще діє церква вільного духу. І знову домінікансько-францисканський трибунал узявся до діла. Трибуналу активно допомагає свидницький кат Йоркшміде який працює з запалом та ентузіазмом. Саме йому і треба завдячувати тим, що соружна беїнка та єретичка Маргарита Рот зізналася у всіх діяннях, у яких її звинувачували, що нібито молилася про друге пришестя Люцифера, що нібито робила аборти і займалася пренатальними дослідженнями, що нібито злягалася з дияволом і рабином зрештою одночасно, що нібито від цього злягання мала байстрюка, септо мене, що нібито отруювала колодязі, поширюючи цим заразу, що нібито викопувала на цвинтарі та оскверняла останки. І нарешті найважливіше, що в костелі під час причащання дивилися не на обладку, а на стіну. Підсумовуючи, матір спалили на багатці на оболоні за костелом Святого Миколая і чумним цвинтарем. Перед смертю вона покаялася, тому і виявили милість. Подвійно. Задушили, перш ніж спалити, а також пощадили її без рюка. Замість того, щоб втопити, як того вимагали судді, мене віддали в монастир. Однак спочатку мені наказали дивитися, як тіло матері шкварчить, покривається пухирями і врешті-решт обвуглюється біля палі. Мені було дев'ять років. Я не плакав. Того дня я не плакав ніколи. Протягом двох років у монастирі, коли мене били, морили голодом, принижували. По-перше, я розплакався в 1414-му, на задушке. Надвістку про те, що Кат Йорк Шміде помер від простуди. Я плакав від люті, що він вислизнув від мене, що я не зможу зробити з ним того, що під час безсонних ночей обдумав і в подробицях запланував. Цей підлітковий плеч змінив мене. Я прозрів, збагнув, чому нерозумно шукати нагоди помститися з нарядями виконавцям. Чомарною тратою часу було б вистежувати і прикінчувати доносчиків, фальшивих свідків, членів трибуналу і навіть у голову преподобного Пьотра Банча, лектора Свидницьких домініканців. Тому я відступився від них. Але водночас твердо вирішив, що зроблю все, щоб добратися до істини, винуватця, до Конрада і епископа Вроцлава. Нелегко добратися до такої персони, як Конрад. Для цього потрібен щасливий збіг, шанс, і Бруно Ширінг є для мене таким шансом. «Тож ти повинен зрозуміти мої міркування, Реймер. Мусиш зрозуміти, що інакше вчинити я не можу. Не буває, хто каже диму без вогню». Я не можу виключити, що тебе все-таки перевербували, що ти працюєш на протилежну сторону. Тепер після допитів Шиліна ти просто-напросто забагато знаєш, щоб я міг дозволити тобі піти. Бо ти, може, і помчав безвідси шляхетний шалений Ланселоте простісінько на допомогу та порятунок своєї коханій Геневрі. Може, ти й дотримав би обіцянки зберегти таємницю. Думаю, я навіть вірю, що саме так би ти вчинив і саме так би ти повівся. Але я не можу виключити й іншої твоєї поведінки, таку, яка могла би перекреслити мої плани. Я не можу ризикувати. Ти залишишся тут, у сувинці, доти, доки це буде необхідно. Ти спокійно сидиш, не кричиш, не метаєшся прокльонами, не кидаєшся на мене. «Я бачу два пояснення. Перше – ти став мудрішим. Друге – якраз друге». Горн встав. Нічого більше він зробити не встиг. Двері з грюкотом відчинилися. У палату вірвалися Шарлей, Самсон і Гоужвічка. Гоужвічка тримав напнутий арбалет і цілився з нього прямо в лице свого недавнього шефа. «Ножик, Горне!» – від уважних очей Шарлея, як завжди, нічого не приховувалося. «Ножик на підлогу!» Гужвічка підняв арбалет. Горн упустив на підлогу стилет, який встиг був непомітно витягнути з рукава. «Ти помилився щодо мене», – сказав Рейнман. «Бо я, бач, перестав бути наївним ідеалістом. Зрештою, цілком згідно з твоїм світлим вченням. Я перейшов на холодний прагматизм і практицизм, на відповідній переконанні принципи. Що мій власний інтерес стоїть в ієрархії вище, ніж чужі інтереси? Що завжди треба мати на поготові аварійний план? І якщо у щось вірити, то найкраще в золоті угорські дукати, за які можна купити не одну лояльність. Твої бургмани повернуться з вилазки аж післязавтра, Твої книгти сидять під замком. Ти теж підеш під замок у камеру, а ми поїдемо геть. «Вітаю, Шарлею!» Горн склав руки на грудях. «Вітаю тебе, бо це ж насправді твій план і твоя акція. Вважаючи себе хитрим прагматиком, Рейнбур надто собі лестить. Що ж, ваша взяла? Вас троє, не рахуючи цього зрадника з арбалетом, якого Бог свідок я колись притягну до відповідальності. Однак ти, Шарлею, розчарував мене. Я вважав тебе мужчина». Горне, переходь до діла або переходь до камери. Перебив його Шарлей. А ти страхав би мене камеру, якби нас тут було лише двоє. Ти і я. Сам на сам. Le combat singular. Чи ти не хотів би переконатися, що тоді сталося би? Самсон покрутив головою. Рейнвен відкрив рота, але Шарлей утихомирив його жестом. Ну, то переконаймося, що тоді сталося би, ти справді так цього хочеш. Горн не відповів. Замість цього він скочив, немов підкинутий пружиною, і силою копнув шарле в груди. Мемерит полетів на білену стіну, відбився від неї спиною, швидко ухилився, але горн був іще швидший. Прискочив, ударив правим боковим у щелепу, додав лівим. Шарле упав, розтрощивши ослін. А Горн уже був біля нього, замахуючи, щоб копнути. Демерит викрутився, ухопив його обіруч за ногу і звалив. Вони зірвалися з підлоги майже одночасно. Але це вже був кінець бою. Горн провів боковий, Шарлей легеньким, майже непомітним обманним рухом уникнув кулака, з оберту короткогримнув горного підборіддя, додав з розмаху, аж загуло з піруету вдарив у лице ліктем, а з другого піруету – перед пліччем, зі зворотного оберту кулаком. Після останнього удару Горн втратив здатність продовжувати бій. Демерит для порядку стосунув його ще раз, дуже сильно, після чого копнув, остаточно поклавши на дошки. «Ну, оце би було і все!» Він витер губу, виплюнув кров. «Ось ми і переконалися. До камери, Гурне!» «Ми замкнемо тебе окремо» запропонував Рейневон разом із Самсоном, допомагаючи Горнові встати. «А може, ти хотів би разом із Шилінгом побалакати собі? За балечкою, час не так довго тягнеться». Горн кинув на нього відливий погляд за опуху, що швидко набрякав. Рейневан знизав плечима. «Твої люди, коли повернуться, випустять тебе. Ми тоді вже будемо далеко. А між іншим, щоби ти знав і щоб заспокоївся, я поспішаю, як ланселот на допомогу Геневрі, яку викрав злий, милий агант. Інші питання, в тому числі твої плани, мене тимчасово не цікавлять. Зокрема, перекреслювати їх я не збираюся. А темницю збережу, тому з Богом. І не згадуй мене лихим словом. Йди до дітька. На подвір'ї гужвічка сміттяки і заграділ отримали шкіряний мішечок, що його шарлей випоров із сідла. Це було двадцять мадярських дукатів золотом. Друга частина плати обіцяна і належна після виконання послуги. Шарлей не був такий дурний, щоб давати йому все відразу. Моравці, не зволікаючи, скочили в сідла і зникли вдалині. «Поспіх зрозумілий і розумний», – прокоментував Шарлей, дивлячись йому слід. Їхня повторна зустріч із Урбаном Горном могла би закінчитися неприємно». За шморгом у найкращому випадку, бо я не виключав би і повільнішої смерті. А це наочно нагадує мені, що й ми повинні чим швидше віддалитися. Замість потякати, пришпор коня в дорогу. Підкови із гучним відлунням застокотіли під склепінням брами. А потім їх овіяв вітер, теплий вітер від одерських вершин. Вони рушили галопом покруто схило згір'я. Дорогу, яка вела в долину У долині в'їхали в ліси в темну і вогку лісову улоговину Улоговина вивела їх на безлісий схил Але тут дорогу їм перегородило з півсотні вершників Один верхи на Сивкові виїхав вперед черегу «Рейміван, добре, що я тебе бачу», – сказав Прокоп Голий, прозваний Великим, Верховний Гетьман Табора директор операційним таборітарум. Якраз тебе я шукаю. Мені тебе нагально треба.